Полічивши до десяти, вона заспокоїлася і поспіхом прибрала, водночас готуючи сніданок. Дістала нібито чисті тарілки. До них гидко було торкнутися. Мати мила їх лише з одного боку, залишаючи протилежний масним і огидним на дотик. Після усіх переживань ночі Ця маленька, начебто деталька, остаточно вивела Вікторію з рівноваги. Вона шверганула тарілку на підлогу і розплакалася. Почувши дзенькіт, мати повагом, не кваплячись, як личить тещі професора, припливла на кухню. «Мамо!» Як можна допуститися до такого? Посуд брудний. Підлога тиждень не заміталася. Ось сюди сміття. Отак от до матері? Та, та я хвора. Мені усе болить. Я всю ніч очей не стулила. І от, бачиш, підвелася в досвіта, щоб вам невдячним сніданок приготувати. А я хвора, і ніхто мене не пожаліє. Ці слова почув Валеріан Альбертович, що саме виходив з ванної кімнати. Що трапилося, Раїса Никифорівна? Ви себе погано почуваєте? Може, потрібен огляд, консультація? Я домовлюся з кимось із терапевтів.